33. fejezet Jelentés érkezett, hogy a törökök otrantót, tehát az Ióni tenger olasz földön fekvő kulcsát fenyegetik. Mátyás tudta, mi következik, Beatrix, aki valamikor forró szerette volna a Bécset elfoglalni, most majd igyekszik arra bírni őt, hogy kössön békét Ausztriával és forduljon teljes erejével a törökök ellen. Jól számított amikor Otrantó elesett a királyné írvarohan beférje dolgozó szobájába. Segíts, Mattia! Könyörgöm, segíts! Csak ugyan kimondta, amit férje várt tőle, békét kell kötni Frigyessel és teljes erővel a törökre menni. A szultán már olasz földön vetette meglábát. Hajóival akármikor nagy sereget szállíthat az Otrantói tengerparti erődbe, s akkor már csak egy lépés nápoly megtámadása, sőt, rómájé. Nem kell ilyen sötéten látni. Atyádat semmi közvetlen veszedelem nem fenyegeti. Ha majd fenyegeti, nem fogom cserben hagyni, nyugodt lehetsz. De békét friedrich nem köthetek. Egész Ausztria tele van járványokkal, Fridrik nem kap adót. Az én kis seregem kitűnő állapotban van. Az osztrák zsoldosok nem kaptak fizetést, fellázadtak, én külön megvertem őket, és most Ausztriát pusztítják azzal, hogy addig nem mennek el, míg a zsoldjukat meg nem kapják. Most Fridrik ellen harcolnak, és négy várat elfoglaltak tőle. A császár helyzete napról napra keservesebb. Most közsek békét vele? Olyan bolond nem vagyok. Nyugodj meg, én tudom, mit csinálok. Beatrix sírt, és sírt. Apja koronáját látta végveszedelemben, és életét féltette. fél ígéretet végre sikerült is kicsikarni a férjéből. Csafa vagy, okos vagy. Másnap mátyás megindította a tárgyalásokat, hogy a fegyverszünetet Fridrikkel kénytelen kellen megkösse. Beatrix szívósan folytatta az ostromot. Sírt, Könyörgött, szemrehányásukat tett, érvelt. Nem tudott te asszony, hogy ki ez a Fridrik? A fegyverszünetet megkapta, csak miattad persze, mikor legnyomultabbul állott. Most úgy tudja, hogy én teljes erővel készülődöm a török ellen. Figyeld meg, milyen hírek fognak most érkezni Ausztriából. Milyen hírek? Friedrich olyan jellemtelenül fogja megszegni ezt a fegyverszünetet, hogy ámulsz. Nem sokára híre jött, hogy a stíriában táborozó magyar sereget meglepte egy zsoldos csapat, és megisverte. Az osztrák győzelem teljes lett, a szétvelt magyarokat üldöző zsoldosok Magyarország területére is bejöttek. És ugyanekkor Fridrik megtagadta az útlevelet azoktól az uraktól, akiket Mátyás, mince választó fejedelem küldött a Nürnbergi birodalmi gyűlésre. Ez azt jelentette, hogy Friedrich megint nem tekinti Mátyás se királynak. Tessék, ez a te Fridriked, mondta Mátyás, mikor a jelentéseket Beatrix elébetette. De bennem nem fogsz csalódni úgy, mint ő benne. A háborút most már erősebb lendülettel folytatom ellene, de atyádnak is segítek rantót vissza fogom venni neki a töröktől. Közben törökországot nagy esemény sújtotta, Mohamed szultán meghalt. Tizenkét országot hódított meg, és kétszáz várat vett be, Gázinak, vagyis győzőnek, és bűjüknek, vagyis nagynak nevezte népe, de a halált ő sem tudta legyőzni. Pedig ötven éves volt még csak. Testvéröt aki Budán éldegélt, teljes visszavonultságban örvendett könyveinek és virágainak. A trónváltozás ránézve semmit nem jelenthetett, a török dinasztiában a fiúk követték az apát, s nem a fivérek, a fivért. Muhammednek két fia maradt, akik azonnal össze is vesztek. Az idősebbet Bajazidnak hívták, a fiatalabbat Zsemnek. A trónon szerint Bajazid következett, de Zsemnek is volt pártja, Például maga a nagyvezír, aki azzal a különös okfejtéssel akad a Gsemet szultánnak, hogy mikor Bajazit született, akkor Mohamed még csak trónörökös volt, de mikor Jem született, akkor már szultán volt. Bajazit tehát csak egy trónörökös sarja lévén, nem méltó a trónra a szultán sarjával szemben. A trónt azonban második bajazit foglalta el, csem pedig jónak látta elmenekülni Törökországból. Egyelőre Egyiptomban húzta meg magát, de nem hagyott kétséget az iránt, hogy bátyjának uralkodását veszélyeztetni szándékozik. Fridrik újabban azt a szokást vette fel, hogy gondosan figyeltette Mátyás útra küldött futárait. Valósággal vadászott rájuk, és ha egyet-egyet elcsíphetett, a levelet elkobozta, s feltörte, akárkinek szólt is. Mátyás most már lehetőleg beírta a nyugat felé küldött levelekbe, milyen kicsinyes és hitvány dolognak tartja a császár eféle tempóját. tempóit. Hadd olvassa, Fridrik, hadd mérgelődjék. Pedig voltak éppen, nem állottak háborús viszonyban. Papíron még élt a fegyvelszünet. Ezt Fridrik csúnyán megszegte, Mátyás válaszolt rá, itt is várok hódoltak meg, ott is verekedtek a zsoldosok, a háború javában állott, de hogy a fegyvel szünet még érvényes, azt a fikciót mind a két fél megtartotta. A tárgyalások hol megakadtak, hol újra kezdődtek. De eljött a nap, mikor Mátyás megelégelte a levelezést. Bajazit szultán serege nem kis veszedelemmel fenyegetett, ő mégis elvetette a kockát. A török ellen elküldötte kinizsit elég vékonyka haderővel, mert többet nem nélkülözhetett, Friedrichnek pedig felmondta a fegyverszünetet. Fridrik megszeppenve készülődött, és fűhöz-fához fordult segítségért. Mátyás Gyors egymás utánban elfoglalta Enzelsdorfot, Badent, Sanktvejtot, Scott Wint, Most már egész alsó Ausztria az övé volt, csak azzal a voltak kellett számolnia, amelyben Neistadt, Bruck. Luxemburg, Mödling és a császárváros maga szorongatott falai között a rémült császárral. Ugyanez idő alatt Karintiába küldött vezére is jól dolgoztak. Karintia könyörögve küldte követeit az új főhadiszállásra, Bádembe, külön békét kérni és meghódolni. Ezzel Ausztriát a kezében tartotta, minden várat megrakott őrséggel, aztán a többit tavaszra halasztotta. Most már mehetett hazapozsonyba, de útközben még egy kis szépséghibát gyorsan el akart intézni. Az apró hadakozások kedvezőtlen idején az osztrákok megszállották kőszeget. Ez a győztesen hazatérő boldog sereg lendületének nem tudott ellenállni. Rathaller, a várnagy, azonnal megadta magát. Csak arra kért engedelmet, hogy saját házi holmiát szabadon elvihesse, mert mint családos ember közben szépen és bőségesen berendezkedett. Az engedelmet megkapta, holmiát tizenkét szekély szállította ki a várból. Mátyás maga is végignézte a kivonulást. Mikor ezekre a szekerekre került a sor, észrevette, hogy egy közülük sokkal mélyebb nyomot hagy a havas sárban, mint a többi. Azon valami nagyon nehéznek kellett lennie. A ma szekereket megbontani parancsolom, mondta agyanúgy szekérre mutatva. A szekereket megállították, annak az egynek ponyváját lebontották, s ágynemütt találtak alatta. Tovább, az dunyha, hogy ilyen súlyos vóna, kétlöm. Széthányták a rakományt, s akkor a hadjáratra szánt császári pénztár vasládái kerültek elő, amelyeket innen kezeltek kőszegről. 35 ezer aranyforint. Ezt itt tartjuk, az dunyhák csak meneküljönek. Széles jókedve volt a királynak. Délről híre jöttek, hogy Kinizsi megint pompáson megverte a törököt, 500 magyar halott, 3000 török halott. Beatrixnak írt volt, hogy jöjjön át Sopronba, töltsenek együtt néhány hetet a kellemes városkában. Előre örvendett a rég nélkülözött asszony viszontlátásának. Csak még egy éjszakát kellett a visszavett kőszegen töltenie. Éppen le akart feküdni hirtelen előkészített szállásán, mikor hírnököt jelentettek neki. Annak már az arcán látszott, hogy nem jó hírt hozott. Hunnan jövő? Óbudárul, felséges király. Levét hozol? Az ember fejét rázta. Ki írhatta volna, nincsen immár. Hunyadi nagyságos asszonyom meghódt. Mátyás zsibadni éreztet érdét. Torka eltikkadt, Leereszkedett egy karosszékbe. Kikülde hezzám. János Helceg urunk, Spéter Az nagyságos grófnét Bészent érsek, s immár viszik Gyulafehérvár rá. Tám azóta átul oda is ére. Jól vagyon. Ha díjod jár, Orbán Pispeknél menj. Az ember féltérdre ereszkedett, meghajlott, aztán elment. A király üres mered maga elé a semmibe. Fejét szédülni érezte, megkapaszkodott az asztalban. Ezen torzul elmosolyodott. Aztán végigvetette magát az ágyon, és kitört belőle az okogás. Negyvenhárom esztendejével panaszosan nyögött, mint egy elhagyott kisfiú. Anyám! édesanyám.